For fan. Så lykkedes det kraftedme. Endnu en gang. Ja. Jamen for fanden. Endnu sang. gang. Endnu en gang, endnu nogle gang. Det er lidt den samme sang. Yeah. Som hver gang. Årh, oh, yeah. oh, no, prøv at høre her. lægger ud med slow rap. Ja. Yeah. Kan du mærke det? Vi rimer, yeah. men ikke på beat. Øh, ja. Jamen, vi kan da starte med at sige velkommen tilbage til... Det den, dystre skæg. Det nye, det dystre skæg. Velkommen igen til det dystre skæg, ikke? Ja. Jeg det har faktisk gået så langt til at sige. Jeg synes, vi skal starte med lige at opklare... Et lille mysterie okay. øh, Fordi i går Nu er der også ro til mysteriet Ja, i går der lavede jeg jo sådan en øh, lille teaser ind på vores Facebook side mm. Hvor jeg bare skrev øh, rebooting Og det fik jo meget respons Så er der så også nogen der i løbet af natten har opdaget At øh, alle vores afsnit er væk Ja Der er simpelthen øh, fuldstændig der på vores hjemmeside Der er ikke noget sket længere Nej, og er, der er tomt på iTunes Og folk er lige så stille begyndt at gå i panik rundt omkring i verden men... ja. det er noget til bladene og så videre. Ja. Men I kan håndle lettet op, fordi det er med vilje. Oh, Æm, meningen er simpelthen, at øh, vi har mm. gået og snakket lidt om, at vi vil rigtig gerne øh, lave den her podcast igen. Det har vi været lidt dårligt til at få gjort det sidste års tid. To års tid. Øh, to års tid. Ja, yeah, fire tid, fem års tid. Yeah. Vi startede 2012, ikke? Ja. Yeah. Men så var det, vi besluttede os for. Hvad med, at vi ligesom laver et clean cut og bare siger, at nu starter vi forfra. Så nu beslutter vi, at årene fra 2012 til 2018, det var sådan nogle... Øh, det var sådan nogle testår, yeah. hvor vi hyggede os og mm. fandt en, noget der mindede om en form og, yeah. og sådan noget. Og nu er vi ligesom fandt øh, hinanden. Ja. Yeah. Nu er vi ligesom blevet lidt ældre, vi har fået nogle børn, vi sidder ikke hjemme på mit lille hummer ude på Østerbro i ensfaret jokentøj med tunge hasvogne. Right. Øh, så nu skal det, nu skal det, nu der er bare ny nye ikke. Yeah. Det vil sige, at øh, alle de gamle afsnit, de er pensioneret, de findes stadigvæk. Så hvis man har lyst til at lytte til de 43 afsnit, der trods alt er blevet optaget i årens løb, så ligger de inde på... Hvis man går ind på vores hjemmeside, så over i højre side, så er der et link, hvor der står «Download gamle episoder». Og så kan man simpelthen få lov til at hente en øh, monsterstor zip-fil med alle vores afsnit i. Men fra nu af, i vores feed, kommer det kun til at være de nye afsnit. Yeah. Så det her er faktisk afsnit 1 igen. Da, da, da, da, da. Ja, lige præcis. Så, øh, så det er det, der er sket med det. Det er grunden til, at afsnittene er væk. De er ikke helt væk, men de skal bare findes på en mere øh, manuel måde, fordi nu yeah. tager vi ligesom kontrollen tilbage over vores feed. Det er også, det er også meget rart at få vasket tavlen rent, kan jeg mærke. Jeg ved ikke, om det er kun mig, der har tænkt på det Jamen der Du er ligesom, at man havde alt det gamle med ind i det nye hele tiden, ikke? Ja, og der er jo sket meget, og man har jo sagt mange ting, og der er måske... Altså det er jo ikke fordi, at jeg er den, der tænker mest over, hvad der kommer ud af munden på. Nej, nej. Det tror jeg da godt. Det, men det er jo det. også din kvalitet, kan man sige på en eller anden måde. Ikke? Jeg vil I hvert fald sige, at det er et karaktertræk. Ja. Om det så er en kvalitet eller ej, det kan man jo diskutere. Det er det for mig. Øhm, men det betyder jo også bare, at der jo indtil for nylig har ligget optagelser af vores samtaler, som altså, var aktuelle på et tidspunkt, men ja. måske ikke er det så meget mere. Og hvis, hvis man så gerne vil have nogle nye lyttere ind i den her lækre butik, ikke, så kan det jo godt være, at de starter fra afsnit 1 og tænker, hvad er det? Det? Og det kan vi ikke rigtig måske svare på, fordi det også er også 6 år siden, vi selv har sagt yeah. det. Og... Så nu, nu laver vi clean cut og siger, velkommen til 2018. Velkommen til det nye, det dystre skæg. Sådan. Lad du mærke til, hvor smooth det var. Ja, og så det der med, at det også var altså, ved, altså, en gammel, lad os sige god, sådan sige, jingle, vi brugte der. der ja, jeg har, ikke, jeg har ikke fået, jeg har simpelthen ikke fået haft tid til at gøre noget ved lydtapetet. Det vil jeg rigtig gerne. Lydtapetet. Det tager bare noget tid. Jeg er begyndt at øve mig i at lege lidt i det her Logic. Jeg kan så bare meddele, at det er sådan noget, man skal sætte mange timer i til, hvis man skal forstå fuldstændig. Okay. Så, så lige nu er det de gamle lyde, men med nye st st stemmer. Ja, yeah. det ved jeg ja. Men Jeg vil sige, at det er en af grundene til, at vi også måske har valgt ligesom, at gøre det her og sige nu clean slate. Det er jeg, meget Martin nu faktisk også i vores liv øh, har lavet øh, en eller anden form for clean slate. Rent arbejdsmæssigt Og lige pludselig måske føler at vi står et sted Hvor man skal sige til sig selv At nu starter vi sgu forfra Og vi tager ikke alt det gamle med øh, Og det er fordi Kan man ikke godt sige det uden at gå for meget ind i det Jo øh, det tror jeg godt ja. Martin vi har jo altid været ansat i det samme firma Begge to øh, Og det har vi øh, været glade for i en lang periode Men så nogle gange så skal der ske noget nyt Ja. Øhm, så mig og Martin, vi har faktisk begge to valgt At, øh, at, at søge nye græsgange Og er ikke længere øh, en del sådan, øh, På kontrakt i hvert fald Af det firma, der hedder FBI Vi laver stadig jobs for dem og synes, de er søde og sådan noget ja, ja. Øhm, Men har begge to fundet øh, et, et nyt sted at være Og det er faktisk meget sjovt, fordi At en af de første tilbud, mig og Martin fik øh, Sådan kollektiv i branchen Det var fra en øh, fyr, der hedder Christian Wolfing Som hyrede os ind, fordi han godt kunne lide vores podcast Ja, så, øh, så kan man jo så man, man synes om ham, hvad, man, hvad, man hvad synes han er for en gældning, ikke? Ja, hvad han er for en mærkelig mand Men han var på det tidspunkt redaktør på DR og glad for os Så vi fik lov at lave en masse ting for ham Og sådan lidt ligesom, øh, med, hvad vi kur og sådan noget Og så, og så, og så skilte vores veje efter Ja, og, og, og ja. så var han totalt klam og stalkeragtig over nogle år ikke Og blive ved med at spørge, hvordan det gik Og ja, hey, sådan, hey lige på min mail Hej, hey, det er hey, godt og, ja, og alt og sådan lad noget lad Sådan jeg, så generelt jeg, jeg en relativt med. involverende fyr Og da mig Martin så pludselig står ved den her skillevej Og tænker, hvad skal der ske nu mm. fremover Nu vil vi skulle prøve noget nyt, der skal på ting, der skal, der skal lige clean slate, ikke? Så sker det det, at Martin er ude og deltager i en dummyoptagelse for et program, man faktisk kan se nu på Sule, der havde premiere i går, tror jeg, det var, der hedder Den Værste Dag i Mit Liv. Som du har fået lov til at være med til at arbejde lidt på. Jamen, jeg har skrevet alle historierne igennem, og jeg har også selv været med i det, og du har været med i det. Ja. Men til det her møde, der finder han ud af, at du går over lidt søgende, og siger meldervinder til dig, jamen så skal du lov til mig, og det skal lige os også. Ja. Så havde vi et møde med ham, bang, bang, bang. Mig og Martin er nu en del af et firma, der hedder Dogger i Digital. Jeg er utrolig glad for at være der. Martin er også glad for at være der. Jeg er også der. glad for at være der. Du, ja. Jeg tror bare, du har øh, brugt det mere, end jeg har. Ja, men, fordi, jeg har, øh, men du har også... Øh, jeg er først lige blevet færdig med Rage Against Mainstream-turen. Men det var også fordi, jeg blev en del og, af firmaet, der ikke havde noget at lave. Du blev en del af firmaet, da du havde fucking travlt. Ja. Yeah. Øh, så så jeg, du, du har, været der. har du ikke været der mere eller mindre hver dag? Jo. Jo, Og, det er og du fald du har så haft lidt skrivearbejde på forskellige ting. Ja, ja. Men det var egentlig bare for at sige, at ja. mig og Martin, vi, jeg synes, vi har en god energi i øjeblikket. Vi er ja. øh, vi et nyt sted, vi har en øh, masse ting på bedingen, vi har en masse ting, vi gerne vil, og vi er af mennesker, der gerne vil det sammen med os. Ja. Og så tænker vi, så skal den bare have et reboot over hele bølgen, og det sjove ved det der, at faktisk nærmest en af kravene for at blive ansat i hans firma at komme på en kontrakt, det var, at vi skulle lave det dystre skæg noget mere. Så han ja. har været ude og købe nyt udstyr til os, som vi ikke bruger i dag. I dag sidder vi for, yeah. for rebooten skyld <laughs> i Martins lejlighed med ja. vores gamle støde udstyr, Så Martin har brugt en halv time på at sidde og kigge på og sætte ledninger til at sige, hvorfor er det den lyd? Hvorfor gør den ikke det? Hvorfor lyder det sådan? Så alt er på Men, sin vis ved det gamle. Ja, det kan man sige. Der er så meget der er der heller ikke ændret, vel? Altså, når man sætter det her udstyr op engang. Well, hello. Altså hver gang det er skudover, Så er det jo ligesom at pakke det ud for Jamen, første udstyrelse. gang Man er jo fuldstændig på bar bund med alle de der fucking navne. Ja, men nu skal også lige vågne Jeg sad mig, Sofie, så den der øh, Hvad fuck er det nu den hedder Nå, der er kommet, sådan en, der er kommet masser af hiphop dokumentar på Netflix Men der er, der er en med Dr. Dre og Jimmy Iowine Næste, okay. Du ved godt hvem den ene okay. er yeah. Jeg vil bare sige, når man ser det Dr. Dre er jo psykopat Altså, han kan jo alt Nå, og når man så ser ham i det der kontrolrum med alle de der knapper, så, ja. så jeg tænker jeg altså, hvordan kan jeg fuck op, når der er, altså, vi skal bare optage os, der snakker, og jeg skal dreje på én knap. Ja. Han står bare foran sådan et cockpit, ja. der synes, som om du kan lande 16 øh, jærfly på en gang med din lydkul. Men, men jeg tror også, det er noget om det der med, at du ved, at hvis man står og skal lave mad med en rigtig sløv kniv, så bliver det rigtig, rigtig svært at lave det. Hvis du står ja. der med en fuldstændig skarp skalpel, så, så, så er det bare lidt nemmere at drive det frem. Og så skal vi måske også lige have manet et rygte jorden. Jeg er jo heller ikke Dr. Dre. Nej. Og jeg er heller øh, ikke den danske Dr. Dre. Nej. Jeg er ikke engang den lykke Dr. Dre. Og jeg er ikke uh, the JC of comedy, så der er bare, det et, eller heller heller ikke. Der er bare et eller andet øh, nogle gange, der lige skal bankes i gang. Men det var egentlig bare lige kort for at sige, at øh, grunden til, at vi har gjort det her ved podcasten, det er fordi, det er også lidt afspejlet det sted, ja, vi er i livet nu. Ja. Det, nu skal der fandme ske noget, og det er clean slate. Men hvor, hvor er du i dit liv, Elias? Jamen, jeg er et sted, hvor jeg er ved at lave et one-man-show. Jeg er ved at skrive det færdigt. Det kommer til at hedde Far. Det kommer mm. til primært at handle om det, man går igennem som voksne mennesker eller unge mennesker, når man får et barn øh, i løbet af det første år. Fordi at det oplevede jeg som værende en periode, hvor alle bare går rundt og siger, fuck var det fedt, fuck var det fedt, fuck mig hvor er det fedt. Jeg er bare sammen med min bedste ven hver dag, jeg synes aldrig min baby er stressende, jeg synes aldrig det er hårdt, alt er bare så fucking magisk. Og det er jo fordi man ikke må være... Ja, fordi man lyver jo. Man må ikke være utaknemmelig øh, over at man har fået den... den for, sådan klichér, den vildeste gave i sit liv, for det er det, når det der barn lige pludselig begynder at, at elske en tilbage og vise, at man faktisk gør nogle ting rigtigt. Det er jo for sindssygt, men det der, jeg er. Jeg er ved at skrive ja. det her show, der premiere til oh, september-oktober tidenagtigt. <laughs> øhm, man kan tjekke jamen, jeg kan ikke, Du er jamen, en jamen, hype jamen, det, er, jamen, det er fordi turplanen er, er stadig under, øh, under udvikling Så der kan stadigvæk komme ekstra shows på Så jeg har ikke lyst til at sige om præmieren er den her dato Fordi så, lige, så kommer der et oh. andet show, så er det præmieren ja, okay. øhm, Så den kan stadig udvikle sig Hvor mange har du på indtil videre? Oh, 10-12 stykker eller sådan noget. Det er da meget godt jamen, det, det er da ikke ret længe siden jeg snakkede med dig Hvor det var et par stykker bare Nej, nej, nej, nej. det udvikler sig hele tiden Og øh, Ottenheim som står for det Han har sgu god til lige at rykke på Og få, øh, folk overtaler lige for dem til at sige ja, det kan godt være det er kort varsle, sådan, Men vi kan jo lige bam, bam, bam så det er ja. skidt godt. Hvis man undrer sig over, hvorfor vi bruger efternavn i stedet for fornavn, så er det fordi, det firma, vi er kommet ud i, der hedder Alle Christian. Ja, så jeg der tror, er en, det er krav. Så, det er, så, vi er de eneste, der hedder noget andet end Christian til fornavn. Ja, så så er det, altså til. jeg kører efternavn, så fordi det er meget fedt at sige Wolfgang Ottenheim i stedet for Christian og Christian. Ja. Det lyder sådan lidt advokatfirma på en eller anden måde. Ja, Wolfgang Ottenheim og Kjær. Ja. <laughs> det er konsulenter på alle mulige fronter. <laughs> øhm, så det der, jeg er så ja, Du ved, jeg har et program til Zulu Og noget til Ultra Vi er ved at prøve no. at lave en dummy til et radioprogram Du og jeg til P3 ja. Men det er jo alt sammen sådan noget, hvor man tænker Jamen det kan alle komikere sige de ja, er. ja, det vil jeg også sige Det er, det, det er, det er så tydeligt det er bare, i processen vi... at det... Ja, det er jo bare det, vi laver egentlig til hverdag Det ja. er at prøve at lave ting Og så er der ikke så meget, der bliver til noget Nogle gange bliver noget til noget Og det er og derfor, jeg... det er rart at have den her podcast Fordi den kan vi selv bestemme, om bliver til noget Ja der kommer ikke nogen og siger, den må jeg ikke lave mere. Så vil jeg faktisk godt, jeg vil godt stille lytterne et spørgsmål. Ja. Øh, så, og de kan bare de kan skrive det ind på siden, de kan bare pb mig. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folks indtryk er af min nye karrieredrøm. Som er? Jeg tror, jeg skal skrive nogle bøger. Det tror jeg, alle øh, er vilde med. Ja. Yeah. Og noget, hvor de jeg har ikke ikke skal høre at, på dig helt Jeg har ikke lyst til at sige, hvad det er for nogle, en bog, jeg har lyst til at skrive første gang, Men jeg kunne godt tænke mig at høre folks umiddelbare tanker om Hvad nu, hvis Elias skrev en bog, han synes, der var en rigtig god idé og jeg kan lige, godt Elias sige har det. for nylig læst begge Fifty Shades of jeg vil, bare, jeg vil nemlig godt starte med at sige, at den idé, jeg har nu til en bog, det er ikke fiktion Så det er Nej, ikke sådan noget så med, jeg skal ikke skrive the, the Great American Adventure eller sådan et eller andet Men jeg synes, jeg har... Åh, oh, jeg kan ikke lide at sige det, men jeg synes at nogle gange måske, at jeg har en evne til at formulere mig på en måde, der gør, at det ikke er det værste, man har hørt. Ja, og, så, og det er derfor vi komplementerer hinanden så godt. Ja, og så, og, så, og så har jeg fået en idé til at, at, at sådan inden for de sidste 10 år i mit liv, der synes jeg måske at jeg har været igennem nogle ting, der gør at jeg har nogle erfaringer alle mennesker ikke har, men som alle mennesker måske kunne drage nytte af. Seksuelle erfaringer. Ja, blundtønding, ja. pigeføring. Ehm, ja. <laughs> nej, no, man også bare sådan en grundlæggende ting. Så jeg kunne godt tænke erfaren mig at få prøve... erfaren med skaftet en ja. biografi. Ja. skaftets historie. Erotisk Elias. Nej, men jeg så jeg det er om helt clean det er egentlig bare, hvis man ser på mig, og man kan lide mig. Man kan se en eller anden kvalitet i det, jeg laver som komiker mm -hmm. Så vil jeg godt bare høre folks uforbeholdning Mening om, tror du, det, der er Nogen form for idé i, at den her mand Overvejer at prøve at skrive noget Der minder om en bog Jeg synes, at alle skal skrive en, men jeg vil godt tage en forholdet Og sige, jeg, jeg synes, det er en god idé okay, men det er jeg glad for. Og jeg vil også sige, at øh, Mine forældre har også set os optræde sammen Og jeg ja. tror også, de nogle gange har hørt Vores podcast Gudene, ja. gudene. Man kan virke, jeg vil bare lige sige, jeg ved ikke hvor man kan høre min min vejrtrækning så meget Jeg har Det altid ikke dårligt. Man kan bare tit høre sådan en og lidt som jeg har svært ved at trække vejret. Det har jeg. Det har han ikke. ikke. Det er bare en god har microphone. aldrig haft nemmere ved at trække vejret. det jeg vil sige var bare at min far nævner tit at du skulle skrive en bog og læse den højt, fordi han synes du har en fantastisk radio fortællerstemme. Ja det vil jeg bare sige at Det synes min far Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig At prøve at læse ting højt Men det er bare fordi jeg tror, Det er sjældent jeg får min mine ja, far Men ja, minder mig tit om Hvor dygtig du er Du har det. en god ven ja, ja. <laughs> Jeg har bare altid fået at vide I branchen af stort set Alle der kunne tage beslutninger At jeg var sådan en deadpan fyr Som ikke turde noget Og ikke ville noget Og, og, og kun havde smerte i sig og, og, Stadig seksuelt og det, Ja og det, og det synes jeg jo bare overhovedet ikke selv er rigtigt Men min selvopfattelse er også meget anderledes end andres Men jeg føler at øh... Er du inde i dit hoved, er, dit billede af dig Er at er du sådan en meget af udadvendt person? Nej, mit billede inde i hovedet af mig Det er at øh, At jeg er sådan meget tankefuld Og ja. er meget optaget af noget Altid Ja. Jeg er altid meget optaget af en ting inde i hovedet Og det er ikke fordi jeg ikke er til stede Jeg er bare sådan en type, jeg kan bedst lige at tænke på noget Ja og det gør tit, tror jeg, at folk tænker, at man er enten asocialt eller tilbagetrukket. Men det er jeg ikke overhovedet. Det er Nej. bare fordi, nogle gange synes jeg helt arrogant, at det jeg tænker på det er så fucking spændende, at det har jeg brug for at tænke færdigt. Men det kan da godt se det, det med i. Ja. Jeg Nå, synes, men det... Så det var bare lige et, et udadvendt spørgsmål til folk. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folk bare holdning Jeg kommer til at gøre det, uanset hvad folk siger, fordi jeg er lidt ja, ja. testet af. Øhm, Og så, men så men det er det bare fedt at være ind et sted, som det sted, vi er endt, hvor de rent faktisk Når du prøver at skrive på, så lad os da prøve at se, om vi ikke kan skrive på. Jamen det er det der med, det er fedt, at man kan mærke, at at ting kan lade sig gøre, ikke? Yeah. Eller at, det i hvert fald, at der i hvert fald er nogen, der vil prøve at hjælpe med, at det kan lade sig gøre. Yeah. For jeg synes altid, før i tiden, at der er jo masser af søde, dejlige mennesker i den her branche, der kan alle mulige ting. Men jeg synes tit, man har været lidt alene med det der med, at man skal selv få en idé, og man skal også selv vide, hvordan man skal eksekvere den idé, hvis man vil noget med den idé. Det er det, der er problemet tit ved en branche, der er så lille som den danske, fordi at der ikke er så mange penge i den heller, at, at, at, at man skal ikke kun være kreativ og sjov. Nej. Man skal også vide, hvornår man skal pitche ting, og man skal vide, hvad de leder efter, og man skal kende en, der kender en, og man skal have en idé om, hvad de søger til efteråret. Og altså, der er rigtig mange ting, som gør det besværligt for dig at bare sidde helt alene og prøve at få en idé, der kan komme igennem. Og Jeg kan bare mærke, at jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt privilegie, at vi er kommet et sted hen, hvor man kan sige, at godt tænker mig det her, og så er der en masse mennesker, der har forstand på, hvordan den vision kan lykkes. Ja. Og så kan man ligesom prøve inden for de rammer, men så ved man, at man rent faktisk prøver ned i noget, der er ægte, i stedet for at man bare sidder hjemme og tænker. Nå, men, øh. Hvis man skal koge det, det er meste af min oplevelse med at arbejde i den her branche ned til en sætning sådan inden for de sidste ja. 10 år, så er det meget, at folk er gode til at sige, skal du ikke lave noget mere af det her? Og så siger ja. man jo, jo, men hvordan? Og så siger de... Ni -ni -ni -ni -ni. Ja. Og, øh, og men det er det, jo også og... fordi, at de vil jo gerne have, at man laver noget. Der er jo ikke nogen i den her branche, der ved, hvordan man rent faktisk får noget igennem, med mindre man øh, på en eller anden måde har fingrene nede i det der lort... Mm. Der er over det hele. Ja. Um, og det er bare svært at have. Jeg synes bare, det er helt vildt privilegeret at være nået til et sted, hvor jeg kan mærke, at det jeg skal fokusere mest på lige nu, det er at være kreativ. Ja, men, det er, det, men det er jo også det, man. Jeg skal ikke og jeg skal ikke tænke på piss og lort. Jeg skal bare prøve at være kreativ, og så på et eller andet tidspunkt, når nogen der siger, det er en god idé, lad os løbe med det. Ja. Og indtil da, der kan jeg bare øh, ja, prøve at få idéer. Det synes jeg helt vildt fantastisk. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg har sådan rigtig øh, gået på mod i øjeblikket. Jeg synes faktisk slet jeg har nok tid. Nej, det kan du godt forstå, men det får man jo også automatisk en lille smule mindre af, når man har et barn, yeah, kan man sige det gør man Hvor er du? Øh, jamen, jeg er lige blevet færdig med Rage Against the Mainstream-turen Ja yeah. Som var en, øh, til dem, der ikke var inde se det, eller ved, hvad folk jeg snakker om var en stand-up-tur, hvor øh, jeg og Torben Chris og Morten Vigman og Michael Schütt tog rundt i landet sammen Og lavede et lidt, jeg vil ikke sige, det, det er lidt atypisk stand-up-show, men der var stadig et stand-up-show Ja. Det typisk, ved, det var bare, at vi faktisk var på scenen samtidig. Ja. Og, øh, og det fungerede faktisk rigtig godt. Jeg skal være den første til at være ærlig og sige, jeg er altid meget skeptisk over for alting. Mm -hmm. Og jeg kan være rigtig konservativ, specielt når det kommer til stand-up. Der er jeg meget nogle gange sådan lidt purist -agtig. Det skal bare være, at det, det er altid har været. Man skal stå stille og snakke ind i mikrofonen. Så jeg tror lige starten var jeg lidt bange For det der med oh, så skal vi, Og så skal vi skiftes ind og ud af hinandens ting Og hvordan skal det fungere Og hvad nu hvis det bliver for skuespilsagtigt Fordi jeg, jeg kan slet det, ikke jeg har, jeg har sådan en hel ting med at, at Når jeg skal på scenen Så skal min energi trigges mm. Men den skal ikke afbrydes Nej. Jeg vil synes det var en, en stor hørtel At skulle over og lære det der med Det kan også være det så slet ikke er en høl, Men det der med at skulle tænde og slukke på men, kommando, men det var jo netop også det jeg tænkte Og det viste sig bare øh, at Det er jo altid dejligt at tage fejl når ja, det man har taget fejl omkring øh, viser sig at være noget godt, ja. og man troede det var noget dårligt. Fordi jeg, jeg tog helt fejl, det viste sig at være meget nemmere end jeg frygtede, og det fungerede faktisk rigtig godt. Altså, og nu hvis man stadig ikke har helt forstået hvad det er jeg mener, så mener jeg bare at i stedet for normalt at man engang et stand-up show med tre fire forskellige stand-up komikere, så går de jo tit på. Hver for sig, ikke? Så går man op og laver 20-25 minutter, en halv time, og så er der måske en pause, så kommer den næsten på, eller også, du ved, så skifter man bare lige hinanden ud. Men her var det mere sådan noget med, at går op og lige laver 5 minutter, byder velkommen til, sætter mig på, så laver jeg 5 minutter, så byder jeg Tom Christ ind, så laver han 10 minutter. Og når man ikke selv er på, så satte man sig over i en sofa, over lidt bag på scenen. Nogle steder var det lige ved siden af mikrofonen, det kommer mm. lidt på, hvor store scenerne var, ikke? Men ideen var, at det skulle være sådan ligesom... Være sådan lidt backstage-agtigt, men stadig på scenen. Ja. Øhm, og så skiftede man simpelthen bare hinanden ind mellem byderne, og det fungerede faktisk rigtig godt. Ja. Jeg synes, det var en dejlig måde at lave et show på, fordi man ikke. Man kan sige, fordelen ved at gøre det på den anden måde er jo det der med, at man ved, hvornår man skal på, og når man har været på, så er man færdig. Ja. Så hvis man har travlt en dag, eller man kan måske, nogle gange kan man måske komme lidt senere end de andre, hvis man ved, at man skal sidst på. Her mm -hmm. var vi ligesom nødt til at være der alle sammen fra starten, og ja. det var mere show men det betyder også bare, at man ikke blev lige så smadet på en eller anden måde. Ja. Nu kom jeg jo lige fra min egen one-man-show-tur, ja. hvor det var første gang, jeg lavede det, og det, det er da ikke fordi, uh, det kan da godt være lidt hårdt, det der med at skulle lave næsten halvanden time selv. Ja. Så man altså brugt mm -hmm. bagefter, uh, specielt hvis man har dobbelt show. Ja. Altså, så man jo fuldstændig brugt. Ja, men, jeg men her der fik man ligesom lov til at sidde lidt i en sofa, og drikke lidt vand og høre på de andre, og så gå op, når det var ens tur, og lave 5-10 minutter. Og så betød det, at man ligesom Altså, det, du havde bare lidt mere energi ja. igennem hele showet. Og nogle gange kan man jo også godt. Jeg ved ikke, om du kender det der med, hvis man, altså, man har måske selv været på, på NOP, Michael, og så, så hører man nogle andre gå op, og så ligesom, Uh, nu har stemningen skiftet, nu vil jeg da op igen, men det kan jeg ikke, for jeg er færdig. Ja. Det var jo fordelen med det her. At du lov at være med til det hele. Ja, hvis, hvis, man, hvis folk lige skulle i gang, og så Torben kom ind og rigtig fik spyttet og råbt lidt derinde for det mm. første kvarter, og folk ligesom fik energi, så, så kunne man ligesom få lov til at gå op igen og bruge den energi til noget. Mm. Og så, betød det det også bare, så havde jeg også bare indtryk af, at det betød, at de fleste mennesker gik derfra og tænkte, at det var et godt show, i stedet for at tænke, hvem var bedst. Ja. Og det kan jeg sgu meget godt lide, for jeg har aldrig været særlig stor fan af, at vi skal altså, holdes op mod hinanden. Nej, Æh, fordi jeg ikke, det har man i hvert fald øh, som komiker ikke lyst til. Det er jo man men man har ikke lyst til at blive involveret i det. Ej, det i, i hvert fald, Altså, Nogle gange får man jo. Det har vi så også fået den her gang. Det, det, det vil da gerne lige citeres for. Jeg synes, det er underligt, det der med, når man poster på sin Facebook-side, Hey, jeg skal på tur med de her mennesker. Hvis der så er en eller anden, der skriver, Jeg har aldrig syntes, at uh, Thorben Kris sjov, men uh, kan du være, at jeg skal komme ind og se det? Du ved den? Altså, det er min ven. Jeg har du skriver det på min side, og jeg ja. har været. Altså, hvorfor skriver du det? Kan ja. du, det kan du ikke bare tænke men det Er sådan en misforstået ting, ligesom hvis man møder en eller anden fan i byen, og det første de gør, det er Du er så sjov, men, uh, fuck! Fuck, Simon Tal, hvor det gør. Det er simpelthen man bliver så irriteret, fordi man er sådan altså jeg er jeg er jo hvad, enig ikke, hvad, er det, hvad er det, du ikke forstår inde i dit fucking dumme hoved, man du kan jo se at vi er venner. Altså, hvad, ja. det ville også være mærkeligt, hvis jeg gik hen til dig og sagde, "Prøv her, jeg synes du er jo rigtig fedt publikum, øh, din venig også. Fuck en Pickold, mand. Han griner det 45 minutter inden jeg synes han er en lort. Altså, det giver ingen mening. Nej. Når de ved at vi har en relation til hende. Nej. Men jeg Nej, tror, men måske, jeg tror er, ikke man tænker over det. Men jeg tror der er nogen få der tænker at man hader alle de mennesker, der får mere end en selv. Det gør man også nogle gange. <laughs> jeg hader ikke dem, jeg hader det. Ja. Jeg ja, havde jeg det, havde måske det, ikke det at jeg ikke kan rumme det Jeg havde ja, ikke dem nej, nej, men jeg tror måske bare ikke, man tænker så meget over det Nej øh, Men det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det var fedt At sådan opleve, at man ikke blev holdt op mod hinanden Og folk ikke gik, derud, gik derfra og sagde Jeg synes, det var den bedste. Jeg synes, han var den dårligste Men bare gik derfra og sagde, at det var sgu et godt show ja, og Det eliminerer man det det, det jo også det. lidt med At man ikke får lov at se folk så længere gangen. Så det bliver en sammenhæng på en eller anden måde ja. På en eller anden. ja, og nu er det slet ikke for at tale det ned Men det er jo også det er også fedt at finde ud af, hvor lidt der egentlig skal til, for at det føles som om, der er tænkt rigtig meget over noget. Ja. Altså, i virkeligheden, og det kan jeg jo godt sige nu, fordi nu er det optaget, og turen er slut og sådan noget. Det var jo ikke fordi, vi mødtes et halvt år op til, og sad og sådan tænkte ud, hvordan skal vi få de her ting sammen. Det er virkelig det mest Hail mary show, jeg mm. nogensinde har været med til at lave. Jeg var lige blevet færdig med One man Show-tour. Jeg havde intet materiale. Jeg havde to og en halv måned til premieren på et nyt show, hvor vi starter uh, på Bremen. Yeah. Jeg har ingenting. Det skal være lige så godt som sidste gang. Bare i gang med at skrive, ikke? Yeah. Og der er ikke nogen af os, der rigtig har koordineret noget som helst. Vi vidste bare, om vi ligger alle sammen stilmæssigt, inden vi ligger i den samme verden, så det skal nok kunne gå sammen på et eller andet tidspunkt. Yeah. Og så sådan, altså, jeg tror 14 dage før premieren finder vi på en slutning, og det er der, vi begynder sådan at kan se, okay, nu ligner det et show, der yeah. er tænkt over. Yes. Men tre uger før premieren, altså jeg husker, huske, jeg stod aften og tænkt okay, om tre uger har jeg premiere på et show på Bremen. Det er ikke engang optagelsen til sidst. Altså, jeg skal stå på Bremen om tre uger for en 600 mennesker, og jeg er ikke færdig endnu. Ja. Og det er jo... Det er jo, det er jo også, fordi man er vant til, synes jeg, i hvert fald de første mange år, man laver stand-up, der er man jo vant til, at man bare optræder hele tiden på Mike's Ja, ja. Og man øh, skriver nyt materiale og man har og ligesom, man har de der 20-30 minutter, der bare virker hver gang. Ja. Og så får man en gang imellem lov til at lave dem på tv eller et eller andet, så, og der er man ligesom, så er man ligesom klar, og så når man endelig står der så ved man jo, hvad det kan, materialet. Ja. Sådan, og det var bare lige om med den her gang, det er ja. bare rimelig nervepirrende, bare at vide, jeg har premiere om lidt, det er den største premiere, jeg har haft, det, jeg har aldrig været mindre klar med noget. Ja. Men det var også fedt at finde ud af, at det kunne lade sig gøre, at, man, at, det, at det kan nås. Det kan jeg godt altså, jeg er ikke lige så nervøs for næste gang, jeg skal lave One Man Show, fordi lige nu har jeg jo heller ikke noget materiale igen, men nu ja. har jeg ligesom af to omgang fået bevist over for mig selv, at det kan skulle godt lade sig gøre. Det kan nemlig lade sig gøre. Og det er også der, jeg har været. på det her. For en uge siden der var jeg ved at gå lidt i panik over, at jeg slet slet, slet ikke følte mit nye materiale til Hvordan Jeg synes, det var rådet, og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan det skulle blive til en ting. Og det var, kunne jeg mærke, fordi jeg var begyndt at gå alt for meget ind i en bid, jeg skulle have til at virke. Så jeg var kommet til at fokusere på øh, 16-minutters materiale. Der var der 20 sekunder, jeg ikke helt havde ramt i røven endnu. Og det kom så bare til at blive sjoveligt lige pludselig. Mm. Jeg ikke havde ramt, og jeg ikke kunne mærke og sådan noget. Og så lavede jeg. Klassikeren for mig, og det er bare, at så, så overarbejder jeg det bare. Altså, så da jeg var i Aarhus den her weekend, jeg sad seriøst øh, efter showet fredag om aftenen og kiggede på mine ting, og så brugte jeg uden pis en hel dag kun afbrudt af mad og bad og en træning eller en gåtur. En hel dag på bare at sidde og gjorde nogle bider igennem og skrive nogle nye nogle ind. Fordi at jeg kunne bare mærke på mig selv, at jeg kommer ikke til at kunne lægge det her tankemønster frem og med, at gav videre, om jeg når det, før jeg kan mærke, at jeg kan ændre, hvordan det er ved at tilsætte min indsats. Ja. Og så tilsætter jeg den bare alt, hvad jeg kan. Og det var bare virkelig fedt at mærke, at jeg kunne jagte den der følelse væk på en eller anden måde, fordi at det egentlig endte med, at jeg faktisk havde fået lavet så meget den dag, at pludselig var det blevet til 20 minutter, og pludselig var det blevet til 20 minutter, som faktisk slet ikke er i mål, men som har så meget krop, at selvom jeg ikke kan huske præcis, hvad det er, jeg har skrevet i dokumentet, mm. så giver den følge tong af emner, Mening. Ja. Og der er en start, og der er en midte, og der er en god slutning med et stort grin. Og så er der to steder i det, hvor jeg ikke synes, folk griner nok. Det ene sted griner de ikke nok, det andet sted griner de slet ikke. Og jeg vil have det sted, hvor de slet ikke griner til at være sjovt. Det er blevet dogmet for mig nu, og jeg vil have lov at sige den sætning, og så skal folk grine. Du skal bare sige den alligevel, selvom de aldrig kommer til at grine. Det er fordi, hvis jeg siger den, og de ikke griner, så er det helt tydeligt, at jeg har været dogmen. For det er et build-up, det er sådan rant, og så ja. lukker ranted, Men jeg, har, jeg er ikke blevet kørt så langt op i en spids At de forstår at det er ekstremt Og for meget det jeg siger til sidst De tror bare, jeg mener det yeah. Og hvis man tror jeg mener det jeg siger Så fuck smølfer! Nej øh, øh, Sætningen er Man kan ikke vinde med de kællinger Og kællingerne det er min datter og min kæreste <laughs> Og nu er det bare blevet domme for mig Jeg vil have folk til at grine af At jeg omtaler min familie som kællinger yeah. Fordi at det vil for mig være sjovt Hvis det kunne lykkes Og hvis det ikke lykkes så er det en bid på 40 sekunder, så klipper den ud. Men er det ikke bare, fordi du ikke har fået præsenteret din familie ordentligt? For, øh? Nej, fordi det, det handler slet ikke om dem, det handler om mine tanker. Ja. Øh, og det der er ideen med biden, det er, at jeg skal gå så meget i panik over ting, der kan gå galt, som mm. jeg ikke har kontrol over, øh, hvor min familie kan vende sig mod mig, hvis jeg gør ting forkerte. Men som er sådan lidt uden Det er måske lidt svært at forklare. Men ideen er, at jeg skal køre mig selv så meget op over de tanker, jeg til sidst kan sige, man kan ikke vinde med de kællinger, og så skal folk grine, fordi de ved... Det er mig, der har kørt op i en spids. Ja. Det er ikke noget, jeg mener. Det er et sted, jeg er endt rent mentalt på en dårlig dag. Ja. Og det formår jeg ikke helt endnu, fordi de ting, der ligger før det, er ret reelle. Og mm. en, en naturlig frygt, man kan have som forældre. Og når det der så kommer, ja, det, det er også noget, ved. Jamen, Men det skal måske bare være skarpere, altså, altså, fordi vi skal sidde Jeg ved jo ikke engang, hvad jeg snakker om. Men jeg om. ved godt, hvad der skal ske med den. Jeg skal, jeg skal, okay. have, flere, jeg skal have nogle flere eksempler, og så skal jeg køre længere op, så de forstår. Det skal at, bare være så tydeligt, at det ikke er dem, der er nogle killinger. Ja. At, det er at det er min forestilling om, hvad der kunne galt, ja. men som ikke er sket ja. øh, Men det bliver spændende, det skal nok lykkes, der er fire måneder så jeg tror, lige er Du skal nok finde en måde at kalde dine familie kællinger ja, ja, ja, ja, ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg, jeg, jeg synes, at det er sjovt at få lov til det Men jeg synes, det er en meget sjov udfordring at prøve at lægge ind i noget ja. Nå Ja Det var faktisk, tror jeg, en rimelig god recap af, hvor jeg er og hvor du er Ja Var det ikke det? Jo det, Jeg kan sgu ikke engang Jeg sidder og prøver at tænke over, om Jeg har altså, Jeg synes der er sket så meget det sidste år At jeg knap nok kan huske det yeah. jeg kan, Fordi jeg kan dog nok huske Hvornår vi optog sidst Det er vel at være et års tid siden jeg tror, Der, det var, var, cirka samme der tidspunkt. var krafted med et one man show Og det meste af et barn Men jeg, og jeg tror sidst mere, vi optog og... Der skulle du snart til at lave one man show eller sådan et eller andet. Ja. ja jeg, har nok, jeg har godt nok gået og hygget mig med At have fri de her 14 år Jeg synes godt nok det har været lidt intenst ja, De det sidste kan halvår opstå. Også på den fede måde, altså det er, jo igen, det er jo fedt at finde ud af, hvad man kan under pres, ja. Men jeg havde godt nok lige en, jeg kan huske september, den var sindssyg. Ja. Altså bare lige blive færdig med One Man Show, lige når at have premiere, så havde jeg sådan en, jeg havde sådan en uge, den første uge på suge, jeg havde, hvor man jo bare optræder tirsdag, torsdag, og så show fredag, lørdag. Ja. Der havde jeg et, uh, hvordan fanden var det nu? Jeg, jeg blev spurgt, om jeg ville være med i den der kampagne for kommunalvalg. Ja. Hvor jeg spillede sådan et røvhul mm. øh, Og det tænkte jeg, det gjorde jeg godt Det synes jeg lød meget øh, fedt at få lov at spille et okay. røvhul I en øh, god sags tjeneste ja øh, Og så fandt jeg bare ud af Om det skulle optages lige oveni, at jeg havde premiere Med One Man Showet, men jeg tænkte, fuck det Der har jeg jo skrevet showet, mm. jeg kan, det kan jeg godt lige håndtere ja Nå okay, det skal også optages i Aarhus Nå, den bliver lidt lidt kris ja, Jeg havde seriøst en uge, hvor jeg tirsdag Jeg havde premiere fredag på Suge Med show, Så tirsdag ind og lave det igen Onsdag var jeg på Gimle i Roskilde, og så efter showet i Roskilde, kl. 22.30 eller sådan noget, sætter man ind i et tog til Aarhus, som er lidt forsinket, så jeg er først i Aarhus, nød. kl. 4 om natten, har ikke sovet i toget, fordi det var propfyldt, vælter ned på sådan et øh, hotelværelse, jeg har fået, øh, ligger i en seng, en i en time, indtil kl. Den er, hvad, halv er op, få et styrtbad over på optagelser fra kl. otte 8, 8 om morgenen til klokken tre fire stykker med eftermiddagen og så blev jeg kørt ned på havnen og fik sådan en vandflyver tilbage til København fordi jeg skulle optræde på SU, <laughs> torsdag aften. Oh. Der havde jeg været på forni 30 40 timer stået og spillet skuespil hele dagen med replikker jeg havde måttet læse i forbi parten og så lige have lavet one man show altså to gange. Ja. Det var en lang dag. Ordentligt. Det var en fucking lang dag. Og så lige dobbelt show fredag og lørdag og så søndag ind i bilen tilbage til Aarhus tre optag i dag og så tilbage. Og... Uh. -show. Ja, det var kræftet med sindssygt. Det var vildt det lykkedes. Det var sjovt at få lov at prøve, men øh, ja, jeg kan godt mærke, at jeg måske befinder mig lidt bedre i sådan lidt mere stille og roligt arbejdstempo. Det kan jeg godt forstå. End der. Jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår de der The Rock-agtige typer, der kan Jamen jeg kan mærke, at jeg køkken. begyndte bare at, at, at mærke efter nu, at hvis der er noget, jeg er træt, om min krop det du ikke, så skal man ikke altid tænke, ej, du er også så dog, nu må du kraftede med lige, mm. og så, så skal man lige tænke på, nej, det skulle da også rigtigt. Jeg står egentlig op klokken 5 hver dag, og jeg har lige været på arbejde i 9 timer, og jeg skal jo tage med min datter. Det kunne da egentlig godt være, at jeg ikke skulle også gå på arbejde i aften. Altså, ja. som du ved, nogle gange så er jeg virkelig ved at prøve at lære mig selv det der med, at hjernen er faktisk bedst og mest kreativ og mest positiv, når den er i plus. Ja. Så hver gang du er træt, så skal du tænke på, det her skal jeg gøre noget ved, for ellers så kommer jeg til at underpræstere. Mm. Og jeg er rigtig god til bare at gå i lange perioder og være fuldstændig drænet for alt, og så bare stadigvæk skulle præstere max. Det bliver man jo også nødt til. Ja, jamen, det er noget. Det, det, kunne... noget af Det øh... ja, det. Det er er ikke det hårdeste ved at få et barn, men det er noget af det, der nogle gange er det hårdeste. Det er det der med, at man, altså, du kan ikke kan melde dig syg for det her arbejde. Nej, altså, hvis rigtigt. du har et show, og det har været planlagt, og der er solgt billetter, ja, så, er det sådan, så kan jeg. det godt være, at du har brækket dig hele natten, og ja, ja. du ikke har fået lov at sove, men du skal stadig til Det er, sådan, det er. Du skal stadig til køge, Ja. og ligne en, der gider at være i live. Ja. Du kan ikke engang få lov at sidde på et kontor med skyklapper på og en kold hat. Og du skal ud og bedømmes. Du skal ud for, for at se dig i øjnene Men prøv at høre. Nu synes jeg vi har rundet det hele godt Nu har ja. vi lige touch basing, Så nu vil ja. jeg gerne have en lyd Ja Ohøj verdens bedste lyttere Vi afbryder podcasten med lidt utryghedskabende tækkeri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 eller gå direkte ind på tier.dk og find det dystre skæg. Eller gå ind på podcast.ddystreskæg.dk og tryk på knappen støt på tier. På forhånd. Tusind tak. Og vi skal så stille og roligt have lavet en version af den, der er Det synes jeg ikke. Jeg synes, øhm. hvis der er noget, vi skal holde fast i fra de gamle dage, så er det den der. Okay, så lad os holde fast i den. Øhm, ja. Prøv Nu vil jeg godt spørge dig om noget. Ja. Hvad vil du gerne spørge om? Hvad du vil snakke om? Øh, okay, så skal vi lige have den her. Fordi nu bliver det romagtigt. Okay. Nå, det var øh, det, du skulle bruge den til. Ja. Øh, jeg har... Åh, øh... oh, den løb, den men om lidt. Fuck det, det lige meget. Jeg har ikke lige fået forberedt det så godt. Det var bare fordi, jeg faldt over en historie for noget tid siden, som jeg tænkte var lige i det dystre skæg. Sådan. Fordi det er lidt uh, spacey. Ja. Det er lidt konspirationsagtigt. Og, og man kan ikke starte på at tale om den her historie uden at du tænker hold nu din kæft din fede idiot. Så prøver bare lige at præsentere den og så lad mig okay. for, og så lad mig give mig en uforbeholdende umiddelbare holdning. Nu risser den op i årskriftform og så siger jeg at det der får dig til at tænke hold nu din kæft. Og må jeg så lige reagere på, på den. Idiot. Ja. Det her det handler om øh, er der intelligent liv i verdensrummet er der ikke. Har de kontaktet ja. os? Har de ikke kontaktet os? Hvor meget ved verdensregeringen, hvad ved de ikke? Hvad fortæller de os, hvad fortæller de os ikke? Og historien er nødt til at starte her. <coughs> Forsangeren fra Blink 182. Ja. ja. Han er ligesom hovedperson i det her. Og derfor kan man heller ikke starte den her historie uden at lyde som om, at man kan afskrive den med det samme. Ja, men lad os nu, nu, ja, men ja, ja, den fangede min opmærksomhed, fordi øh, det, der blev først skrevet lidt meget om det for øh, et halvt års tid siden, eller sådan noget eller andet. Øh, og det viser simpelthen, at øh, Tom Delonge eller, Delonge, eller hvad fuck han hedder, ham der med hatten fra Blink 182, ja. der synger, ja. Han. Øh, han viser sig at være meget ligesom mig ikke? Han har råget en masse has og taget en masse stoffer, og Han har ledet af lave noget mærkeligt Kreativt noget med sine venner Og så er han også sådan en rigtig konspitionsnørd Der bare har elsket at læse bøger om rumvæsner Og folk der tror det er sit rumvæsner Og folk der tror det er med rumvæsner Og er der ja. rumvæsner Og øh, i mange år var det bare sådan noget han gjorde ikke? Hvor hans -kammerater ligesom var sådan lidt, jamen Han tror bare på alt hvad han læser i bøger og vi, okay. og vi kan bare rive ting ud af røven Og så tror han på det Spændende. Æh, så øh, for nogle år siden Så gik de i opløsning Han yeah. stoppede med at øh, være forsanger I Blink182 Fordi han stiftede To the Stars Academy øh, Nu skal de se hvad hedder det To the Stars Academy of Arts and Science Så øh, forsangeren Tidligere forsanger for Blink182 Bruger altså nu sin tid på at være øh, Hvad skal man sige Direktør i et øh, akademi Der skal finde ud af Findes der rumvæsener Findes der ikke rumvæsener og hvor meget findes de? Og kunne man vælge en mand, der skulle stå i spidsen for det, så ville man jo vælge ham Det tror jeg bestemt, øh, man ville Jeg tror ikke rigtigt, at man kunne træffe andre valg men når er det, sammen? jeg skal sige, hold nu kæft fordi indtil nu, der har Jeg du havde ikke... håbet, du gjorde det, da jeg sagde forsaken for Blink-182 Nå, men det er fordi, indtil nu, der har du ikke påstået noget nej. Der har du bare listet fakta, og det kan jeg jo ikke sige, hold nu kæft. Okay, påstanden er, påstanden er Pentagon har i 30-40 år haft et øh, hemmeligt øh, program de har brugt en masse milliarder på, hvor de har undersøgt ufo historier. Det er i for sig ikke så meget mærkeligt, det er jo bare at undersøge det. Mm. Men så kom der også nogle ting frem her i vinter, og nu kommer jeg til at lyde som idiot, ikke? men det er altså artikler fra The New York Times. Det, okay. er, altså, det er med kilder, det er rettige journalister, der har skrevet det, det er en rigtig avis. Æ, ikke, hvis man Donald Trump ville måske sige, at det var fake news, og det kan også godt være, det er. Men som udgangspunkt er det ikke fra en obskur... Nej hjemmeside, Nej. helt nederst i nettets øh, mørkeste katakomber. Det er fra The New York Times. Det er ikke der en var en et par historier her i december, hvor de simpelthen har snakket med nogle af de her, altså blandt andet en, øh, en tidligere herfører fra den øh, amerikanske flåde. Der har altså flere oplevelser, hvor jægerpiloter og sådan noget har, har flået rundt i deres jægerfly, og så lige pludselig opfanget ting på deres radar, og så har de tænkt, hvad altså hvad f*** det? Der, okay. der skal ikke være noget her. Og så flyver de hen i nærheden af det, og så hænger der simpelthen sådan et fartøj, der bare flyv op og ned i luften, så hurtigt man ikke fatter det, og så bare stikker af med hurtigere acceleration, end noget menneskeskabt skabt kan, altså ligesom kan gøre. Okay. Øh, og de her mennesker står ved de der udtalelser, og det, artiklerne er skrevet på baggrund af forskning fra øh, forskeren fra Blinkord e øh, akademi. Okay. Og han har ikke, og jeg vil bare sige, altså han har ikke hyret alle mulige idioter, vel? Han har, altså folk på den der liste af, af, af ansatte, det er det er tidligere ansatte i Pentagon, det er tidligere CIA typer, det er tidligere regeringsmænd, der har arbejdet med, hvad hedder det, hvad fanden hedder Assistant Deputy of Secretary of Defense for Intelligence i både Clinton og Bush administration og sådan noget, så han har hørt altså mennesker, der ved noget om ting, Nogle high Og deres deres sådan helt videnskabelige øh, ukonspirationsagtige påstand er altså at at vi blandt andet allerede har opdaget intelligent liv Øh, eller i hvert fald øh, liv fra andre planeter tilbage under den kolde krig men hvordan har de opdaget det under den kolde krig med det udstyr de havde dengang det, ikke det, det det, ikke det, det, det, og hvor er de mennesker henne nu, som de, eller de væsener de fandt dengang hvor er de de Men det er jo deres påstand at de, bliver, de er lukket væk i forskellige militærbaser rundt omkring på jorden men hvorfor er ikke, ikke der så kommet nogen og hente dem det er og sagt, jo, hey, det altså vores spørgsmål er, spørgsmål er, om der er nogen, der har det Det er jo det, der er det spændende, Elias ja. øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tror Men jeg tror i hvert fald, jeg synes, det er, når noget starter Med forsangeren for Blink-182 Og så øh, altså, det er mærkeligt, at han, fortsætter direkte over I øh, rumvæsenet altså, det er det eneste, Så har du det, min interesse Det eneste ødelægger for mig ved det, der. jeg håber ikke, at han har fingrene for meget nede i bolledejen, Men han ligesom er Ja, men det der står i den første artikel, jeg læste om, det er, at han har jo hyret en masse mennesker, der ved noget om ting, til ligesom at være dem, der laver ting, og så bruger han ligesom sit brand og sit glatte ansigt til at få det Jamen så han er the money. Ja, han er både the money, men han er også sådan en, der, du ved, mange af de her mennesker, der har, altså nogle af de her ting er jo reelt nok, altså Pentagon kan jo sagtens have haft et program, hvor man undersøger uidentificerede flyvende objekter, bare for at finde ud af, om det var bare et, det var en pancake, nogen af dem havde tabt ud af yeah. et rullefly. Øh, øh, og nogle af de her, de her mennesker, der så trods alt har arbejdet på de her programmer, det er jo folk, der har. De har jo ikke fået lov at snakke om det nogensinde. Nej. Med nogen. Det har jo altid været hemmeligt. Og når der så kommer. Altså, han er jo fra den modsatte verden. Han er jo det mindst hemmelige i verden. Han er jo en rockstjerne. Det er det mindst hemmelige, mindst øh, videnskabsnørdet agtige overhovedet. Så der, det, det, der han er han ret god til at få folk til at åbne op, fordi de ligesom, jamen, nu må de godt snakke om det her, og hvem, ja. hvem bedre Han kommer mere? ikke til at dømme dem. Han kommer ikke til at dømme dem. Han sidder med tatoveringer, og har taget alle stoffer i verden, og har levet af at sange om, hvordan han bollede damer i 90'erne og sådan noget. Altså, han kommer ikke til at dømme nogen. Nej. Og... Han er sådan en, man gerne vil være ven med. Han er sådan lidt rockstar mm. så han kan virkelig han kan få folk til at snakke. Hvad de så siger, det, kan, det ved jeg så ikke, øh, om man kan stole på. Men øh, jeg synes i hvert fald bare, det er spændende. Og jeg havde tænkt mig, at jeg skulle følge lidt med i det her over de næste mange podcast, hvis der sker noget nyt. Det, Fordi det virker som om, at de er ret dedikeret. Altså, den der, det der, den der organisation, han har startet, det er en non-profit-organisation, ja. så det er ikke meningen, at han skal tjene masse penge meningen. på det. Det er interesse. For ham er det i hvert fald... Øh, jeg ved, der skal nok være nogen, der kan... Altså, det, det skal nok vise sig at være noget lort det hele, der bare handler om at tjene penge. Det er jeg slet ikke i tvivl om, ligesom alt andet. Men lige nu, når vi bare lever i den der naive boble, så er det meget spændende. De, de, de har blandt andet en plan for, hvordan de vil... Altså, de vil i det hele taget bare gerne udbrede snak om det her. Altså, man, det, vi skal snakke noget mere om. Ja. Jeg sidder sådan og tænker på sådan om... Hvad sidder du tænker på, Elias? Jeg, jeg tænker tit på det der med sådan om, om man burde vente lidt med at begynde at lide. Fordi at det virker som om, at hvis man kigger på universets størrelse og vores niveau af teknologi, jo. Så, så tænker jeg nogle gange sådan lidt, jamen det er lidt som at begynde at bygge et hus, når du kun har én spatel og én spand og i og én mand, der kan ja, komme i ja. sten. Altså sådan, tænker, du kan også bare vente, til vi var ti mænd. Men hvad nu, hvis det ikke er os? Der er, hvad nu, hvis vi er fundet af nogle andre? Hvad nu, hvis det slet ikke Så er det jo fuldstændig om... ligegyldigt at lede. Ja, men så kan det jo være, det handler om at få den viden ud, hvis nu nogen ved noget. Ja, Øh, men men, jeg, men jeg, jeg tror du men, har ret men, men, men det er heller ikke fordi jeg synes man skal lade være med at lede efter Jeg tænker bare nogle gange at det må være Det må være hårdt at skulle motivere sig selv hver dag til at prøve at finde liv i rummet Når man ved hvor svært det er ja, ja. Prøv at forestille mig, hvor svært det vil være Bare for et professionelt hold af mennesker At finde mig i mongoliet Hvis de ikke vidste hvor jeg var <laughs> Det er det samme bare med uendeligheden ja, det, Du har lige nu malet det bedste billede på at søge efter liv i rummet. Også fordi, at... og nu bliver jeg. Det er jo nok også bare fordi, jeg er den, jeg er. Men jeg er jo så firkantet, at. Jo jo, det er helt klart spændende at finde ud af, øh, hvad det er for noget liv, der er i rummet. Men jeg har slet ikke det der, sådan kan vide, om der er. Selvfølgelig er der det. Ja, nå, men jeg skulle lige til at sige, at jeg, jeg, jeg er egentlig også ligeglad med, at ja, vi, bare... at vi leder efter noget, fordi det, det er der. Det er bare også der ikke ja, ja, kan se det. Finde. Det er mere, hvad det er. Jeg, jeg synes, mere det er spændende ved hele den her historie, er, at der jo i hvert fald er folk, så kan man jo så øh, diskutere, om de er bimlende sindssyge, eller hvad de ellers har af grunden til at sige det. Men der er i hvert fald nogen, der påstår, at der ikke bare er liv i rummet, men det også har fundet os, og vi er i dialog med dem. Så kan man jo... Så kan man jo diskutere, hvor notcase sagt det er. Men det synes jeg bare er spændende. Jeg synes, det er en lille smule notcase at vi er i dialog med dem. Fordi at det, vil, det vil kræve, at dem, vi har fundet, har det samme, sådan lidt hierarkiske system, som vi har, hvor man kun gider at snakke med dem, der bestemmer. Og jeg tror på, at hvis der var nogen, der fandt os, så ville de ikke bare nøjes med at snakke med nogen fra Area 51. De ville, de... Ikke, de ville ikke, en, sådan hele den der hakkeorden, der er sådan, det er, altså sådan her, det, er, det er det her, der er når og det er den her vej, man går, det er, det er kommandovejen sådan. Det ville de... Aldrig tage sig af Det tror jeg ikke på Nej. Men mindre vi bare har fundet ud af At Men det, hvad nu? det liv der... det, fordi det har jeg nemlig tænkt over Det kunne være en sjov film Selvom man lidt også vidste, har lavet den i abernes planet -agtigt. Men det der med at finde ud af at hvis... Det kunne også godt være at universet er så simpelt At der faktisk kun kan opstå Det liv i verden Eller i universet som der er på jorden Mm. Så det vil sige, at jeg, jeg tænker at Der vil være noget sjovt i, at når vi rent faktisk fandt liv Så kunne det enten være en planet, der var på samme tid som os Før eller efter, men det ville være det samme, der var der ja. Så det ville være de samme dyr Det ville være mennesker med måske andre traditioner Men det ville stadig være mennesker og aber og tiger Og løver og hunde og katte Men hvad nu hvis nu, du, nu siger du At øh, hvorfor skulle de automatisk gå efter Og snakke men der bestemmer. Ja. Yeah. Yeah. Hvad, hvad nu hvis alle de der fucking random tosser der mangler deres tænder og yeah. har to forskellige frisyrer på det samme hoved, der yeah. siger de snakker med rumvæster. Hvad nu, hvis de rent faktisk snakker med rumvæsner. Hvad nu hvis de ikke er gået efter at snakke med dem der bestemmer, men har tænkt, at nu flyver vi ud på den der bondegård og snakker med ham der der laver hjemmebrænd i kælderen. Og tænker, der er var ikke nogen der tror på det, for han lugter pis. Men jeg tænker at det kunne godt være, at der var nogle rumvæsner der ligesom havde udset sig til jorden, som var en sådan et sted man kunne have en griner en aften, og <laughs> De yeah. opdager os aldrig, lidt ligesom du ved, at der er nogle psykopater, der tager sådan, uh, det kan jeg huske, det fik jeg at vide på et tidspunkt, at det kunne, der var sådan en, uh, der var et problem med, at romærer ikke havde nogen rettigheder, så der var opstået sådan en tendens, at hvis man skulle have en rigtig sjov aften i Polen, så skulle man gå ud og brænde en romærer, for du kunne ikke rigtig blive straffet for det, for Stark de var griner, ikke rigtig været nogen sted. Ja, Øhm, men der kan jeg huske, at jeg har nogle gange ting sådan og vide, om, om om om jorden egentlig bare sådan lidt er et et body holly for rumvæsener, hvor de ved, der kan vi tage hen. Og så kan vi bare Hvad fuck vi har vil, og vi kan bare lege, altså en af de der, fordi vi er underudviklede. Vi slet ikke er ikke på deres niveau, så mm. ting så kan vi tage ned, og så kan vi lege med en af de der sjove bamser de kalder ja. for mennesker, ja. og så kan vi bare hygge os med dem, og vi kan lige prøve at kigge ind i numsen på dem, fordi vores numstener er noget helt andet, og de er altid ulækkert op i deres. Men så du ved, at det er bare et sted, de tager hen. Altså ligesom, de ja, ligesom der at nogen der tager til partier, og så spørger man ikke, hvad ladet du i partier? Man ved bare, ja. Yeah. Der kunne det jo sagtens dig. være sådan at rumvæsner Ligesom bare beslutter os for jamen vi kan ikke, altså, Uanset hvad vi har fundet ud af Om mennesker på jorden og dyr på jorden Så er vi længere fremme De kommer ikke til at kunne bidrage Men det er også lidt fjollet hvis vi slet ikke bruger det til noget At der er det her slaraffenland af idioter Der bare går rundt og tænker oh, Vi er så smarte, vi leder os efter jer Og de bare står ved siden af os og siger Du ved ikke hvad du skal du kigge ved ikke, efter hvad faktisk øhm, Det kunne også du kunne være en den, sjov op i jo. Ja, lige præcis <laughs> øhm, Så det tænker jeg, det kunne også være en mulighed Men ja. det jeg tror aller Allermest aller på Og det er ikke baseret på noget Nej, men det er nogle gange er Den bedste tro ja. jo den der ikke er baseret Men bare sådan måske. min mavefornemmelse, fornemmelse også siger mm. mig at hvis vi en, Og det er nok også fordi jeg er destruktiv Jeg tror hvis vi en dag finder liv Så er det voldsomt, voldsomt underudviklet Fordi jeg tror på Når man kigger på universet generelt Nu ved jeg godt man kan ikke kigge på universet generelt Fordi der er den ting, der hedder, at hvis man kigger i den der retning, så kan man se en lille lysende skumplet, og den, eller sådan en togeplet. Kigger tilbage tiden. Ja, og, den, og den togeplet, den, der, der er 9 milliarder galakser ind i den. Nå, okay. Ja. Nå, men så er der jo nok en, en, i hvert fald en chance for, at universet også kan være sat sammen på en måde, som er meget anderledes end her. Men på en eller anden måde, hvis man siger, at det hele stammer fra et lille sted, hvor det siger bang, ja. så er alt måske lavet lidt på samme måde, eller har samme oprindelse, hvilket betyder, at jeg tror på, jeg tror, der er noget rigtigt i det der med, at, at at vi måske har været rigtig heldige, så omstændighederne på jorden er for sindssyge, og det har gjort, at livet har kunnet udvikle sig hurtigt her. Mm. Så jeg tror, hvis vi finder noget et andet sted, så kommer det muligvis til bare at være et bakteriestadie. Og jeg synes næsten, det vil være den værste oplevelse. Det vil være at finde uintelligent liv. Fordi så så vi virkelig føle, at vi var alene. Hvis ja. vi lige prøver tænke, hvis vi en dag opdagede på et eller andet niveau, at med de ting, vi har fundet i universet nu, så er vi nødt til at anerkende, at Gud eksisterer ikke, for alt det, vi har sagt, er ikke rigtigt. Mm. Der er nogle så store huller at han findes nok ikke. Det begynder vi lige så stille at mærke i maven. Vi tror stadigvæk for det er rart og det er lækkert og det er, det er terapeutisk og så videre, så vi kan godt lide troen, men et eller andet sted ved vi godt han har ikke ret. Og så lige pludselig føler sig alene. Vi så der var der ikke en skaber, og der var heller ikke nogen der var klogere. Tænk hvis vi lige pludselig fandt ud af at vi var de klogeste i universet, og vi havde smadret vores planet, og vi kunne ikke finde en anden at bo på, og vi var faktisk slet ikke så dygtige. Så vi lige pludselig bare var dumme mennesker fanget på en planet vi havde ødelagt, og vi var helt alene. Ja, det var meget der vi Ja, lige nu. Jamen det er som om, folk er bange for at finde liv i rummet. Hvad nu, hvis de er klogere end os? Men prøv tænke, hvis de ikke er klogere end os, ja. så er vi først rigtig fucked jo. Ja. ja. Vi har ja, brug for at finde nogen, der siger, hvad bruger I olie og benzin? Nej, nej, I får lige den her med hjem. Ja. Og, så, og så stopper I det der. Og så sender vi lige vores, øh, vores atmosfærerenser hen til jer også. I skal lige huske ja. at slappe af. Den kommer nok først om 14 dage, fordi det ja. er lidt langsomt. Den er og... lige et andet dystopisk sted. Uh, ja, og de er lidt... De er lidt bøvlet de fyre der kører den. Altså, men ja. sådan er det jo med, med kommunalarbejder over hele universet. Ja. Øh, ja men jeg ved sgu da ikke. Du har da nok ret. Nej, jeg er øh. ikke ret. Jeg er ikke ret. Jeg er ikke ret. Det er meget meget vigtigt, at det jeg siger ikke er mere rigtigt end nogen andres. Det er jo bare min umiddelbare umulbare der Siger det kunne jo faktisk godt ske. Men min mavefremmedelse er jo baseret på min, min personlighed, ikke mm. på viden. Nej, nej. nej men det ville da, altså, vil da nok være de første der ville kunne. Og så fordi alt liv vi tror vi måske næsten har fundet eller tegn på der engang var, det er alt som sådan noget med der var faktisk måske engang bakterier her ja. i noget vand, hvor man tænker sådan, okay, men så er det jo nok, fordi forholdene på den planet har været så dårlige for liv, at livet, til trods for, at der har været gruppen for det, uddøde. Jeg håber stadigvæk, at vi i min levetid finder, altså, finder ud af, at der bare er gorilla-mennesker på Saturn. Altså, hvor det er en helt anden boldgade. Ja, altså, jeg, jeg synes, det kunne være sejt, hvis vi fandt ud af, at der sådan var sentient beings. Du ved, at der var noget, der fløj rundt i universet og kunne bevæge sig i tid og sted. Ja. Det ville være sejt. Men det er slet ikke umuligt, vel? Det er slet ikke umuligt, Elias. Nå, men jeg synes fandme sådan noget her er spændende. Det er sindssygt spændende, øh, Så øh, jeg vil lige prøve at se, om, jeg kan, om der sker nogle flere ting øh, med forsangeren for blink 182s store rumfond. Det kommer vi til at øh, følge øh, øh, på super, super nært hold. Det kan ja. jeg så godt sige med det samme. Jeg synes, man skal google det, hvis man øh, gerne vil tænke What? The Boys. Øh, ja, men det var øh, min rumting. Øh, yeah. Er der noget øh, andet, du synes, vi skal, øh, skal runde, før vi runder af? Øh, nej, jeg synes faktisk bare At øh, jeg kunne bare godt tænke mig Ligesom at melde helt klart ud At øh, nu kan folk godt forvente, at vi er i gang igen yeah, Fordi livet er landet et rigtig godt sted for mig Livet er landet et rigtig godt sted for Martin yeah. Og vi har allerede planlagt den næste podcast Hvilket vi aldrig plejer at gøre Ja. Øh, og, øh, og så skal man huske på At vi er blevet ansat i et firma der ønsker at vi skal lave podcasten Så man kan forvente nu at det dystre skæg Er en ting igen Efter en halvandet to, øh, to års En halvandet års Med børn Og, og diverse ting øh, ja. Har ligesom givet os øh, energien til at reboot Og nu, øh, nu er vi tilbage Bedre nogensinde før Anderledes end nogensinde før Gladere end nogensinde før Mere stresset, mere træt. Men på en eller anden måde også mere det distrokkeagtige. Ja, helt ja. støbt. Det er det, du som, som rigtige mennesker nu, ikke? Ja. Så nu øh, sætter jeg den her på og så synes jeg bare, at vi skal sige. Øh, jeg håber, vi ses meget snart. Hør os ved meget snart igen. Og hvis man har lyst til at se mit næste One Man Show, så kan man lige tjekke min Instagram. Der ligger nogle billetlinks og så videre. Og ja. Ellers bare følge med på de sociale medier. Jeg kommer til at rocke poste, at jeg laver et show. Ja, og hvis du ikke har købt øh, mit øh, one-man-show endnu, så ligger det på min hjemmeside, martinørgaard.dk, det koster 59 kroner. Og der ligger også, også vores fælles Show på TheDistreskæg.dk og min show på Elias Ja, yeah, og så kommer øh, showet Rage Against the Mainstream forhåbentlig snart, øh, men det er ikke helt sikkert nu. men det kommer også. Så der skulle være nok at tage fat på, vi ses forhåbentlig igen om, det ved jeg ikke nu, 14 dage. Jamen vi optager igen den tredje eller sådan noget. Nu skal du ikke love for meget. Hold men det, Okay, vi gør det, nu er vi har, så blevet fangere på det. Vi, vi, skridt, vi har lige ind i brore, Tak for i dag.